Na, szóval mindenkinek, ez itt a Playball Podcast harmadik adása, ami igazából 2015 első adása. A mikrofonnál Tóth is a hosszabbításról, és uh, Bulma Jani, akivel együtt nyomjuk a napi rékepeket. Sziasztok! Sziasztok! Na és igazából... Uh... Úgy lesz a podcast, hogy mi először megbeszéljük a, az éleszten kívüli emelbit, és akkor utána meg még a, két másik sráccal folytatjuk az élesztezést. Most, Kacok, mi volt nektek a legnagyobb meglepetés eddig, igen? Hát nekem talán már beszéltünk róla korábban egy privátban, hogy az asztrof, ami egyre nagyon jól tartja magát, bár most éppen 2-8-ban vannak az utolsó 10 meccsen, de ők, ők talán nekem a legnagyobbak, bár én centrában vagyok, Tiger szurkoló, és ott nekem egy kicsit még mindig úgy próbálom egyre tenni a rojásnak az idei jó futását is, de alapvetően az Astros, ami a legnagyobb. Kezdjük-e el, Vestal? -e? Kezdjük. Jó. Kezdhetjük, nekem egy kicsit az ok a ennyire rossz szereplése. Meglepetés. Jó, de ott igazából uh, Billy Bin, Brad Pitt, uh, meg tavaly ősszel nagyon elmotek voltam magát, mert uh, ahogy el, elboltott a SZESZ, meg, uh, meg annyira nem jöttek be a nyári cserét, tavaly, igazából tavaly óta vannak lehet menetben. Hát igen, igen. Mondjuk az, hogy uh, Donaldson elment a télen. Az mondjuk várható, hogy egy kicsit visszafogesni, fog esni, de, de hogy ennyire, én arra nem számítottam. Én a Houston szintén meglepetés, hogy a Jani mondta, mert inkább pozitív. É, de tő, róluk tudni lehetett, hogy, hogy igazából két éve, vagy három éve volt az, hogy kevesebbet keresett az egész csapat, mint Érod egyedül, hogy akkor a, a csapatvezetés kivágta az összes drága sztárt és hogy feltartották kisligás tehetségekkel az egész keretet. Igen. Szimpatikus csapat egyébként a csoportban, a legszimpatikusabb csapat számomra? Hát nem gondoltam volna, hogy valahogy ezt mondom, de Texas Rangers. Ugye, mivel én ilyen szurkoló vagyok, ugye 2010 körül volt két év, hogy ők helytettek ki minket. Nem igazán volt szimpatikus, de, de idén, idén megtetszettek. Morland, Filder, a, a Gallo is. Elég jó idők, úgyhogy ők egyelőre nagyon tetszenek. Én meg ott tök, tök érdekesen alakul, hogy ja. a hiába esett ki jó, mert, mert ugye tavaly az volt, hogy mindenki sérült volt. Idén meg az a kezdődött az évük, hogy a is sérült, meg Tomi Johnra ment. Igen. És hogy itt van ez a csicsi Gon gonzár, ez uh, srác, aki nem tudom, 3-4 tartom van túl, és ugye, igazából ilyen, ilyen szájász lett. Igen, 50 ugye, derek Holland De is. De ők is sérültek, úgyhogy a rotációnak a harmada legalább sérült listán van, és még így is ott vannak a második helyen, a csoportban. Johnny, ne szimpatikus csapat? Nekem az Atletix az mindig is, hát most így, igazából én sem tudom őket hova tenni ebben a, a szezonban, mert azért volt egy halványon felfelé hivelő pár évük, mindig közelebb és közelebb kerültek a playoffhoz, aztán ott egy, egy jobb szereplés kijött nekik. Nekem ez, egy, ez meglepetés volt, hogy ugye elment, hogy a Cespedes, meg a... Donánszom, mint két érvágás, de nem láttam benne, hogy ennyire len lesznek, tehát gyakorlatilag 40% alatt vannak simán. De egyébként hogy a francból lehet szurkolni az ilyen Oakland szerű csapatoknak, ahol Billy mondjuk évről évre tök új csapatot rak össze. Nekem ilyen kicsit a rész is, hogy szurkolsz egy csapatnak, megkedvesz játékosokat, és így jövőre tudja, hogy Hát, visszas érdekes lehet. Mindegy. De alapvetően szimpatikus az Atlatix. Mösszességben. Én meg itt nézem a táblázatot, jól mondjuk a... Ja igen, akkor mondjuk el, hogy igazából rajtunk kívül még a makáik is a hosszabbításról csinálják a podcastet. Csak a Merin jutott eszembe, hogy Moka maka veri a fejét a falba, hogy ott is mit művelnek. De amennyire ezzel kapcsolatban én mondjuk abszolút nem bánom, hogy, mintól jól szurkoló, hogy nem adtunk a Nelson Cruznak négy éves szerződést, mert lehet, hogy bomba formában kezdte az évet, de igazából ott, nem tudom, seattle most a legviccesebb hosszú, hogy trump és még ő is neki állt csokkerkedni. Hát igen, a család... éves szerződés ez talán kicsit hosszú. Szerintem is, harmadik-negyedik évben Nem hiszem, hogy ennyire jól fog teljesíteni, de hát ugye kanónak is adtak egy tíz éves Marinezben muszáj volt egy kicsit túlfizetni, hogy, hogy végre meglegyen a playoff, úgyhogy Szerintem úgy gondolkozhattak, hogy akkor Inkább szórjuk ki egy csomó pénzt, csak legyen meg Még az ő szerződéseig elején a playoff Jó, tenni, van pénzre. hát nintendo van pénze Igen <laughs> Aztán mondom, hogy nem lehet meg, mert 6,5-le vannak lemaradva, és azért viszonylag tömer az eleje. De, de nehéz lesz, mert az Angels is ugye kezd beindulni. Többek közt ezzel a, a, a Tiger söpréssel kezdték, aztán ott van ugye a Pujolsznak ez a jó szériája. A Rangers is alakul, az Astros még kérdőjel, hogy mennyire bírja, de elvileg bírhatja, szóval a Marinersnek nagyon nehéz lesz. Igen, meg Seattle-ben a szerintem a rotáció az, ami kicsit alult teljesít, mert ott volt Ty Walker, aki tudom, tavaly még egész pengén dobott, idén csak betlizik, akkor most szerencsétlen King Felix, amiből lefutott a héten. Ja, igen, <gül> Iva komos ja, Igen, uh -huh. még az Elias úgy, ahogy tartja magát. Hápis betlizik. Hát meg a bulpen. Ja, Rodnyi. igen. Ja, igen, vagy Nem Stroop-basski, Fernándorodni. Igen. Úgyhogy tehát siatóban azért sok mindenkinek kell összekapni magán. Kano... Főleg. Ja, nagyon gyenge, igen. Dustin Eckley már lassan kirakják a csopor, csapatból. Tehát teljesen egy olyan platoon player lett. Na jó vagyunk, divíziót, mert igazából már vagyunk, nem? Jani Jelszentral? Jöhet, mert. Mi újság a Tigerszel? Hát, amikor elkezdtük a szezont, én akkor is már egy kicsit úgy húztam a számot, megmondom őszintén, mert uh, most nem éreztem hogy a csíjt a társakban. Én annak idején a, tavaly az aszmus ellen is és úgy ágáltam nagyon, nem, nem egy szimpatikus, nem feltétlen mindig következetes, sokat a az ütősort és jobbra-balra. Annak ellenére jó volt a start, ugye volt egy pocsék spring training, de hát ezt hagyjuk. Jó volt a start, de most most most kijön az főleg vince az elindulásával, hogy, hogy nálam még mindig nagyon véleményes, hogy odaérhetünk-e mert elég összetömörödöttem az éjjelisztet nem számítva az egyik legszorosabb bagázs. és éjjjj, ő... bocs, bocs, egy fél csak csak mert ugye tavaly az Oriolszal meccsertetek és már akkor feltűnt ott, hogy egy csapatvezetésnek nem tűnik föl hogy nincsen bullpenetek <gül> nem tudom, én, én is ezért, ezért morgulottam itt az egész Sprinting alatt meg a már télen is hogy akkor ez nem történik semmi tehát egyszerűen egyik egy, egy legrosszabb bullpen, vagy talán a 29 vagy a 30 volt tavaly is, és ezzel nem történt semmi. Semmi érdemleges. Vettünk egy-két a ütőbe, és kész. Igazából nem. És ugye itt most jönnek, jönnek, jönnek ugyanazok a hibák elő, hogy hogyha az Albekelkit akkor berakja, akkor az biztos, hogy egy-két futás lesz róla. A Csemberlének is volt egy-két nagyon-nagyon rossz meccse. És hogy azok, a, azok sem tudnak feltétlenül játszani, kivéve mondjuk itt a, a, a Szóriát, hogy, hogy a, aki megbízható. És ugye itt a Finlander is tegnap tért vissza, Hát majd meglátjuk őt is, talán ha izé körvonalazódik az a, a, a hogy milyen formában van, meglátjuk. Egyen Green-t meg le is küldték AAA be ha jól láttam. Igen, igen, igen. igen ezt is. nagyon a az szezon, aztán gyakorlatilag már csak rossz meccsei vannak, vagy voltak. Igen, mindenkinek van hullámvölgye, de igazából ez ilyen... Hát olyan semmilyen ez a szezon eddig nekem legalábbis, és otthon is, otthon is, pedig otthon mindig, mindig megvolt az a masszív 60% körüli, de most negatívból vagyunk otthon is. Jó, Jani, tőle nem kérdezem, hogy ez egyéb szimpatikus csapat a divízióban hát, meg gondolom, az nagyon nincsen. Mondás neked? Hát a White Szimpatikus. Főleg egy-két játékosuk. Hát tőlük egy kicsit jobbat vártam, de szerintem nem lesz meg a playoff. De hát uh, azért ott is vannak halú a szápát hol szétcsapják, hol jó meccset hoz. Adam Eaton lenne a leadoff ember, tavaly nagyon jó szezonja volt. De egyelőre. Hát most már kezd bele lendülni, de, de most már többször ültették padra kicsit elgondolkozzon. Volt valami sztori, hogy a szakállát is levágta. Annyira rosszul kezdődött az április, hogy, hogy már ezzel is próbált változtatni. Uh, Hoszi abreu, meg talán most a 12-13 homorán, hát tavaly ugye áprilisba ütött ennyit. Igen. De igazából ott uh, tavaly volt már nagyon rajta kívül támadás uh, idén, meg aztán pláne nincsen. Itt igen, ugye tényleg hozták a Melky akitől... Vártak egy némi plusz, de egyelőre nagyon-nagyon rossz a van. Meg az Adam Lero's, még ugye a Washington volt tavaly. Őket ketten hozták, hogy még az offensz kicsit felhúzzák. Én azért egy kicsit többet várok tőlük, de hát ugye Kansas, Detroit, Minnesota is egyelőre jó formában van, úgyhogy szerintem a playoffra nem nagyon fognak odaérni. Tehát azért szimpatikusak Mi ja, Arról rolyázt, ezt, ezt tavaly láttuk a VS-ben, nagyjából ugyanazt csinálják, mint tavaly egész évben. Twins? Hát ők, ők is egy nagy kérdőjel számomra egyébként, tehát simán harmadik 4 helyre vártam őket, mondjuk egy 5-6 meccsel lemaradva. Nem tudom, mi lehet ott, hogy ennyire egybe vannak, ugye most azért egy 5 vereségben már benne vannak a szériába, de, de igazából ott lehet, hogy itt csapatszinten egy kicsit összeálltak, vagy uh, most a a jó um, szereplése lehet még ott. az aurája. Ennyit számít? <gül> pont, pont ott eszembe, hogy az hát, előbb no. egy kicsit elkészted az Aus Musztiani, hogy, hogy a Molitor viszont pont annak a, a másik a, véglet, igen. az újjancs edzőnek tűnik, aki, aki igazából pont a Hunterrel együtt, mert hogy ők még játszottak együtt 90-es évek végén, hogy a, a, igazából a veterán játékossal együtt így nagyon-nagyon megtalálták a, a kémiát a klubházon belül azért azért nem volt véletlen, hogy amikor a Hunter kiakadt, akkor igazából a csapat mögött át, mert, mert hogy az öreg veterán próbálja felrántani a fiatalokat. És ugye hát ott van még Joe Mauer, bár neki most nincsenek meg fejből a stagyték, de azt hiszem nincsen olyan jó szezonja, de ugye azért ő is egy olyan líder, adásul is srác, aki azért gondolom a klubházban van szava. Úgyhogy szerint az a három é. ember azért... Igen, és azért gondolom, hogy én is csak egy statisztikát nézek most, hogy a, a legjobb ütők között a 40-ben nincs benne egyetlen egy Minnesota-játékos sem. De mégis ugye ott vannak, és elég helyen tehát így haladnak szépen előre. Ma meg jön Byron Buxton, a top prospect. Igen, én ja, ma este, ma este mutatkozik be. Milyen plusz Ja, tényleg akkor, hogyha már itt szóba kerültek az újoncok, hogy ti bírjátok még követni, hogy egyáltalán hány bomba újonc mutatkozik, De, mert múlt héten volt az, hogy 13-án tartanak, most ma, már még kettő, mert az Indiensbe bemutatkozik a Francis Colindor is, és tudjuk, hogy majd 15. Uh, top százas, top tehetség fog bemutatkozni. Igen, és mi van most június közepe? Hát, hát igen, idő. ne, ne, ja, hogy... mondja, mondja, mondja csak. Hát ja, csak ugye a hosszabbítás miatt írogatom, hogy kik mutatkoztak be, hogy lehetne csempészni őket egy-egy cikkbe, de nehéz, nehéz követni. Nehéz követni, viszont a, talán az előző évekhez képest ezek az újoncok, mint hogyha erősebben e, mutatkoznának be, mint korábban. Tehát, hogy nem nagyon van igazából ilyen akár többhetes ilyen felfutás időszak, Ugye, amit már Csicsi González temítettük kapásból, ugye talán hat inningig tartott a ütés nélkül, a nem tudom, kivel játszottak. E, például, de voltak olyan, hogy a homrán első meccsen, szóval... Yeah, de mondjuk van olyan is, aki az Eduardo Escobar volt az, aki, aki nagyon bekezdett, hogy az első pár meccsén csak, nem tudom, rögtön Volkov-val, meg, meg ilyen homrán, olyan homrán, aztán ő igazából szépen visszaesett Mendoza körül ide. Uh -huh. És ami érdekes, hogy ugye, mondjuk Lindor esetében is, ugye Clevelandben a kezdő shortstop-al hosszél ez volt, nem igazán mutatott nagy teljesítményt. Buxton is simán lesz helye a minnesota -ban. Chris Bryant ugye kezdő. Szóval mindegyik úgy hívják föl, hogy, hogy nem csak épp, hogy bemutatkoznak, hanem hogy komolyan jól kell szerepelni, húzó embernek kell lenni. És eddig... Nagyjából mindenki én, Például Ott van az Astroszban Korea, ő például uh, kiszorította a VR-t a kezdőből, aki, aki egyébként 300 körül ütött. Igen. Ez, ez, ez kemény luxus. <tos> Mondjuk eddig igazolta <tos> őket. És akkor még, hát most én nagyon tudok, de ugye az Adjace-be, vagy Jimmy Rollins. Nem igazán teljesít jól. Jó. Ja, de ott is ott az ott a most bocsak eszembe jutott, hogy ott, a, ott is ott az új Janca, Biopedersen, aki is. Hát ja, igen. Semmi, csak homránokat itt. Cory Szigert mondogatják shortstopba. Itt ebből lesz a következő top prospect. Ha Jimmy így folytatja, akkor elég hamar. Ma akkor elveszteszünk, hogyha ma ott vagyunk. Meglepetés, szimpatikus csapat. Ja? Akkor mond, mond. Hát nekem meglepetés, talán most ugye a negatív oldalra a rakiznak ez a szerencsétlenkedésre, most már évről évre. Nem tudnak dőlőre pedig ott azért a Padres, meg a Diamondbacks, fölül fölülmúlható, és akkor talán a Giants-Legers körül lehetne legyeskedni. De egyáltalán nem tudnak. Tehát. És ugye a tulónak a távozását említik most már egy hónapja, amit azt ugye durran tudtak, hogy van nem lesz belőle semmi. De így marad, akkor egy hónap múlva már lehet, hogy lesz is csapata. É, csak hát, vele kapcsolatban állandóan az van, hogy ugye nem tudom, hosszabb a sérült listája, mint más csapatoknak összesen, tehát fizikókárgóval együtt állandóan sérült. Nem, nem véletlenül nem vitték el. Meg, ja, hát meg nem, nem is tudom, milyen szerződése van, de biztos, hogy ilyen 100 millió fölötti. Én azt hiszem, 2020-ig, vagy 21-ig. Már nem tudom, hogy ez valahogy a 20, 20 körül jár le. Egyébként valamikor föl is írtam magamnak, viszont ugye a júniust, aztán elképesztően kezdte. Nem belemelegedett. Tehát ugye mondjuk ez nem meglepett évig jól lütt. Ja, de ott is a rotáció hiányzik. Hát az nagyon, igen. Nem is tudom, hogy tudok-e mondani a rocky dobot. Hát a Horky De Rosa, de hát ő is... Ja, igen. Talán a colorado én szegény ember álsza, de... De meg most a... Hát Chad Batis mutatkozott be, volt valami nyolcadik inningig... ...dobott no-hitterje, de hát... ...is egyszer. Ja, már úgyhogy szóba került a túlótáva, esetleges távozás, hogy lassan itt a nyár jó, mindegy, várjuk meg a divíziók végét, mert hogy egyre többet olvasnak, hogy kiket fognak tuti elboltolni nyáron, meg kik lesznek az eladók csak arról jutott eszembe, hogy például ott van a Renádo a rockies aki a szerintem két kézzel kap, kapnának csapatok hát az biztos van hát rendszert az a adni, és szerintem, hogy rockies az biztos. Még mondjuk a Roky, Roky az egyébként a legtöbbet, tehát a legjobban csapkodták meg az ő dobóikat, a 360-3-nál járnak az egész Major-be. Úgyhogy nagyon gyengik, hogy mondtad is, hogy nem tudsz dobót mondani most értelem. De yeah. tudok Kai Kendricks, de ő is. Jó volt, nem tudom, az opening day-en dobott majdnem No hittert vagy valami hiper-super peppers startot, aztán azóta meg lehető. Mondjuk ők azt hiszem, tavaly, a tavalyi draft-a be a John Great harmadikként. Szóval nagyon az elején, de hát ugye ő is mikor mutatkozik majd be úgy húzamosabban, hogy benne bízhatnak. De hát, ha a rockies van szó, ugye a line nincs nincsen gond. Mert Fantasztikus jó ütőik vannak. Tehát ki akar oda menni dobóként egy emberbe, hogy nem Nekik nagyon nehéz lesz egy jó, jó dobót találni. csoportba egyéb éjszrevétel? Hát, hát de szoros a... az eleje. Ugye hullámba, hogy a Giants meg a Dodgers, mikor kivezet. Érdekes lesz. Tehát... É, meg az, az az érdekes, hogy a Giants nem pukkadt ki, uh, vagy nincs, nem, nem lakott jól a tavalyi bajnoki címtől, mert ugye ők minden páratlan van pár minden páratlan évben azért uh, kiereztettek, aztán csak párosban nyerték a bajnokságot. Hát igen, nekem a meglepetés egy kicsit Brandon Crawford, a Sports-támnak, elképesztő jó szezonja van. És hát az is, az is furcsa számomra, hogy a, a Bumgarner hozza, amit vártunk tőle, de hogy, hogy mellett azért de a Vince Cum is kicsit összekapta magát, Chris Krisztom most a Nohittert. A meg ami kiváló májusa volt, kettő alatti irával, szóval... Szóval 4-5 szóval, meccset nyert, Igen. igen. De igen, jön olyan, olyan lassan kén is vissza sérült listáról. Így van, úgyhogy én ettől a rotációtól én kevesebbet vártam. Bivi is sérült volt. Hudson azért hiába öreg még mindig jó, de... Szóval én, én kevesebbet vártam tőlük. Szerintem felütésítette ez a rotáció. Pár ezt hogy megszoktátok már, hogy, hogy igazából... Az a játékos neve ismerős más-más csapatból egész jó kis All-Star válogatott igen össze De mi van Matt Campbell? Annyira alul teljesít, hogy ez nagyon hihetetlen Jó, de ő Dozier se véletlenül engedte el, hogy mennyi divatozza San Diego-ban és pont ugye a Facebookra Rakták ki egy cikket, abba volt hogy egy ilyen érdekes felvetés, hogy mi van, hogyha a Justin Aptont elcserélik a nyáron. Erre jutott eszembe, hogy akkor minek csinálták ezt az egészet, mert inkább ő a húzó ember. Will Myers sérült, Aptont elcserélnék a nyáron, én nem viszem, akkor, akkor mennek a rockiz mellé, körülbelül. Igen, és ha sír, nem tudom jól, akkor még itt se lennének egyébként. Hogyha a doboldalt nézzük. Igen, meg Kennedy is. Elég mínusz idén. Még nekik is lejár a szerződés, úgyhogy valamit gurítani kéne. A Keschner. szintén valami nyolc vereségnél tart már. Igen. A Tyson Rossz robbant be tavaly, de idén nem nagyon szólnak róla a hírek. Három hatonál hát, most. Dolzás, megcsinálja végre a play rendesen, vagy megint kizúgnak a döntőben minimum? Hát szerintem kellene hozzá még egy jó dobó. Akkor nagyobb esélyük lenne. É, igen, mert ott is sérült mindenki. Igen. G. Gershaw meg Greinke van, de ki lesz a harmadik, aki kezd egy playoff. Párharcban vajon. Nem tudom, kinek adnák a labdát. Nem ja, mert hogy uh, szerintem simán megcsinálják a playoffot, az biztos bombaerősek. Igen, az biztos meg lesz. Egy adásul ugye ott is azért, ugye említetted már a Pedersont, elég jól teljesít. Ugye Adrian Gonzalez szintén úz ember, és én, ami a szezon elején vártam, hogy a Howie Kendrick-t az angels megszereztek. Ez szintén, szintén nagyon jól teljesít, és szerintem ő nagy fogás volt. Ja, hiányzik is az angels egy egyébként. Igen, és ugye, ugye Uribe-t már eladták, de Turner, Guerrero, Itier szintén minden, én azt hittem, hogy kiegészítő emberek lesznek. Most meg... Nem, Fújgnak ja, se sok, ö, sok idő kellett, hogy a sérült listáról visszatérve neki eljön ütni, mint a gép. <gül> Igen. Ugye még ott van a Carl Crawford, szintén sérült listán. Ugye ő is inkább a túlfizetett játékosok közé tartozik. Szóval üt, ütésben van anyag, de ugye dobok, dobókat szerintem ott is kell még szerezni. Igen, dobó szinten előré tart a, a Giants, ez biztos. Legalábbis a jelenlegi forma a fölök, a kén is visszatér. És ugye mondjuk már dobókat kell az ez a Diamondbacks-re is igaz, szerintem. Ugye ott is a, a line-up, Goldschmidt, és már AJ polok is. Tört hogy ilyenkor nyára látják, mert mondjuk a Diamondback szerintem nem fog nagyon bevásárolni a nyári piacon, mert ott, ö, nagyjából már most leves a, ez a hat és fél meccs az kezd sok lenni. Hát igen, mondjuk ők be is szereztek egy pár fiatal dobót. Amikor... Amikor amikor a Miley-t oda cserélték. megvárhatják, hogy, hogy ők fejlődjenek. A Dod Dodgers számára meg ráadásul a pénz nem is számít, tehát ha nagyon-nagyon azt látják, hogy hú, kell, kell még egy szuperász a playoff akkor szerintem nincs az a tíz, a... amit nem fizetnének ki. Olvastam is egy hírt róluk, hogy, ők a, hogy ez a lista, hogy kiket akarnak megszerezni az elején, a Jordan Zimmerman áll, az esően ezből érdekes lenne megszerezni, de hogy ilyen, ilyen szinten gondolkoznak. Na tényleg, akkor melyik lett, jó, oké, akkor ennek lisztra ugorjunk. Meglepetés, szimpatikus csapat. Nekem az Atlanta meglepetés, hogy ilyen jól tartják magukat. Ugye télen eladtak mindenkit, jó formán. De hát Cameron Mabem-ből is előhozták a baseball játékost hogy még is egy, egy nagy tehetségnek volt kikiáltva, aztán volt két-három gyenge szezonja, most meg, most meg húzva ember. Úgyhogy ők nekem meglepetés, hogy, hogy ilyen 50% körül játszanak. Egyébként az az érdekes, hogy egy pár héttel ezelőtt még az él íztűnt a, a leggyengébb divíziónak, mert hogy akkor, uh, akkor ugye még nem voltak ezek a nagy nyerő szériák. Hogy most, hogy nézem, a zeneliszt azért elég erős, közöttes. Mindenkinek mínuszos a különbsége, mindenki 500 körül maximum. Hát és washington Washington az évelején azt mondták, hogy hát ezt a divízió simán röhögve behúzza. A met... rotáció az egyfolytában betlizik meg, ami az évelején a Védelem címén csinált a, a csapat az... ...sírogas volt mindenkinek. De ez mond Zsinórban csinált nyolc hibát, aztán... A... Ő is lenyilatkozta azt, hogy már az se tudja, hogy mit kéne csinálni, mit kéne máshogy csinálni, mert egyszerűen csak hivázni tud. Kimegy a pályára és hivázik. Hát és neki... Szintén lejár a szerződése, úgyhogy kicsit kicsit vissza kéne venni a hibákból, hogyha nem akar pár millió dollárt veszíteni. Ugye ott is több a sérült, most megint a Nationals-nél, mert Jason Worth Ryan Zimmerman megint sérült listán. Így, így nehéz lesz utca hossza nyerni a divíziót. Szerintem hogy beoldozák, mert azért Harper egy Scherzer elég jók. Nagyon jó szezont futnak. A Metsznél meg inkább ugye csak a rotáció, ami, ami húz. De azért szerintem a Nationals, ha nem is a várt nagy különbséggel, de be fogja húzni a csoportot. Elmint csodálkozom egyébként, mert hogyha épeszű tulajdonosa lenne, mert hát ugye nem a GM-et nevezték volna kijedzőnek, akkor az egy egész jó kis nyerőcsapat lenne hogy nem túl erős a rotációjuk mondjuk bomba, bomba a line de... Nem amíg ott Lóri a, a ulaj, meg a főnök, addig ott nem lesz soha képeszű csapat. Igen, és mondjuk ki a szimpatikus csapat, nekem mondjuk a Miami. Kicsit optimista is vagyok velük kapcsolatban, ahhoz képest, ahol állnak. És ugye a José Fernández pedig már azért a rehabilitáció vége felé közeledik, úgyhogy ha egy kicsit összekapnák magukat, lőtávolon belül tudnának maradni, akkor a rotáció azért nagyon megerősödne vele. Jó, de itt a klubház hangulatáról azt szerintem azért mindent elmond, hogy a, a Dee Gordon lenyilatkozta, hogy amikor felhívta a Stanton, hogy ki lett az edzőjük, akkor azt, hogy bohinkodik. <gül> hát igen. Valószínűleg ők, ők se veszik túl komolyan, hogy, hogy akkor most ez miért és hogyan is történik. Meg nem, nem, nem tudom, mikor volt, egy hónapja nevezték ki a Dan és mindenki azonra előtt, hogy ugye soha nem ezős körött, és nem ismeri a jeleket. Hát igen, ezért ez sokat számíthat. Hát esetre én tőlük azért többet várok, Valószínűleg a play-off elúszott így a rossz kezdéssel, de mondjuk, ha az, azt kérdezitek, hogy kitől várok csodát, akkor én a 30-t mondanám. Hát ha lenne jegyzők, akkor én is tennék egy 20 de így ezzel a fickóval nem hiszem. Filiz? Hát a Filiz. Az arra vagyok kíváncsi, hogy nyáron eladnak-e bárkit is. Ugye ez már a második, harmadik év, hogy erről szól a nyár, hogy mikor cserélik-e a veteránokat. És talán idén most már tényleg úgy néz ki, hogy a GM, a Junior nagyon hajlik rá. Jó, ott is csorátos hangulat lehet, amikor, amikor a GM betorkolja a szurkolókat, hogy hát ők nem értik, hogy mi az ő munkája. Nem értenek a játékhoz. Igen, igen, hát kíváncsi vagyok, hogy Amaro megtartja a pozícióját. Hát, hogy sikerül valami jó cseréket véghez vinni, akkor, akkor talán, de nem lennék meglepő, hogy az végén azt mondanák neki, hogy köszönjük szépen. De ott, ott, ott igazából tényleg az a szánalmas a Filizba, hogy egyáltalán nem látszik semmi, hogy, hogy milyen irányba mozdulnának el, vagy mi történhetne. Évek óta ugyanaz megy, ha semmi. Miért is? Hát, igen, ezért, ezért vagyok én most kíváncsi, hogy ugye Kóhámosz. -e De őt igazából a, éven el kellett volna adni a, a, a boszoknak, és akkor nem röhögnénk a boszoknak is. Annyira. Igen. Ugye Close papelbont Paperbont mondóvetják még azért ő rá lehet kereslet. Hát ő meg nagyon vissza akart menni boszommal ezt nem. Torontót olvasgattam vele kapcsolatban, csak hát neki azért elég nagy a fizetése. Blue Jays nem hiszem, hogy hogy ennyire behúzza, de hát egy jó closer-ra azért szerintem sokaknak szüksége lesz. Mi meglátjuk, hát ezeken a cseréken múlik, szerintem hogy a nem megy tovább. Ezért ott is van egy-kettő, olyan tehetség. Van egy jó shortstop prospektjük, a Crawford. még egy-két jó dobbójuk majd egy-két éven belül lehet melléjük építeni, de hát ez a nyár, ez a... ezek a cserék azért... azért meghatározak. Ja, már magam, eddig csinált, túl sok pozitívum. Nem hiszem, hogy eszébe jutott a szurkolóknak. Csak ez a... a egy-két éven belül ez nekem... Uh, Orioles drucker a 2000-es évekből ismerős, amikor, nem tudom, 2004-ben az volt, hogy na, egy-két év, 2005-ben az volt, hogy na, még egy-két év. Aztán vártunk fel, még majdnem... Hát igen, egyébként a útkra a Filizzek kapcsolatban ütött eszembe, hogy ugye pont ez a mintapélda, hogy nagyon jók, és aztán hogyan múlik el a világ dicsősége egy-két ilyen belül, aztán tök utolsók, de legalább ők egy World Series nyertek, és ezért sokan odaadnák a fél lelküket is talán. És nem akarok itt a Janinak beszélni, de szerintem a Tigers is hasonló cipőben jár, hogyha. Ha lassan nem nyernek egy vördcirisztek, akkor ugye lejár egy pár szerződés. Igazad van, három-négy éve ez, megy. tehát ott vagyunk a tűz közelben egyre jobban, tavaly löknek plán, és nem, nem jön össze. Jó, elmegy a Nélkül nehéz? Hát, igen. De hát mi egyszerű földi alandók tudjuk, hogy hol van a titok nyitja, akkor nem tudom, a többiek, még nem tudják, ők ebbe döntést hoznak, de mindegy. Egyébként egy mondat erejéig a meccsre rátérnék, mert őt egy kicsit átsiklottunk felettük. Ugye volt ez a nagyon jó szartjuk, és a Degrom meg a Kolon viszi őket előre. Azt mondom, hogy, hogy náluk talán az augusztus lehet a vízválasztó, mert talán az utóbbi pár évben nem volt ilyen jó júniusi állásuk, így a szezon elején addig bírják, akkor talán a nationals felvetik a harcot, de én megmondom őszintén én őket simára veszem a Nationals győző, mint a, az András ellentétben ebben a divízióban, de azt, hogy a po mit, mire lesznek képesek, azt nem tudom. Ez a, a Metznek van olyan jó rotációja, hogy legalább a nyár végéig kihúzzák, és egy kicsit a, a Giants jutott eszembe, hogy ők is úgy nyertek őt siris korábban, hogy Hogyha Kane az még top volt. Mellettük még nem igazán volt stár ütőjátékos. Ugye a Metszben mondjuk lenne David Wright, csak sérült. Renderson sem hozza azokat, amiket, amiket régebben megszoktunk tőle. Úgyhogy abba egyetértek, hogy ők is azért azért tartani fogják magukat. De szerintem mondjuk a Play nem érik el. Na, jön öreg, vagy a legvagyakor a central. Meglepetés, szimpatikus csapat. Nekem, ja. nekem a REZ, rez gyengesége az, az, az, az feltűnő. Ugye, talán András írtad is a múltkori hosszabbításon, hogy ott is azért lesz nyári vásár. Egyre jobban annak néz ki. Uh, nem azt mondom, hogy másik a második, a harmadik mert ugye majd beszélünk róla biztosan, hogy a Pirates azért képvisel olyan erőt, hogy simán pariban legyen velük, de na nagyon, nagyon le vannak maradva. És ugye, hogyha kimozzulnak házunk kívül, akkor már pláne. És ugye van egy-két húzó emberük, de alapvetően azt látom, hogy, hogy abszolút nem képesek standard teljesítményre, semmilyen szinten ebbe a százomban. Úgyhogy nekem ők a, a meglepetés és negatív vonatkozásban. Többiek azok nagyjából azt hozzák, amire előre számoltam. Mondjuk a brúlver, ez egy kicsit lejjebb van, de, de mondjuk tőlük amúgy se vártam PO-t, vagy PO-esét sem. Mert ők meglepően uh, bénán a szezon, mert tavaly... Ja nem, mert ők is ugyanaz, mint az Athletics, hogy, uh, hogy tavaly nyár óta vannak leejtőn, keményen. Igen, igen, tavaly sokáig vezették a divíziót, aztán hirtelen összeestek. És ez azóta is tart igazából. Igen, ugye ők is kirúgták az edzőt. Hát én, ha, ha meglepetést kéne mondani a csoportban, akkor a Milwaukee ennyire rossz szereplés lenne, Amúgy egyetértek a Janival, hogy, hogy ez volt várható, hogy most állnak, de ugye a Cincinnati-nél, de ott is egy kuéto mondogatják, hogy el lehetne cserélni, vagy chapman -t. de A jó is van egy pár ember, aki el lehet boltolni. Carlos gomez mondogatják nagyon. Úgyhogy nekik talán ennyi, ennyi a szezon hátralévő részére. Ugye a cincinnati lesz az All-Star Gala. Sok olyan véleményt olvastam, hogy addig nem kéne szétbontani a csapatot. És hát nem tudom, hogyha én lennék a Cincinnati tulajdonos, akkor én is többet várnék tőlük. Votto megint, megint nagyon jó szezon fut, Todd Fraser, talán még jobbat. Jó, előtt ott van szerencsétlen Kozár aki... Igen, az közben ez elszakítja a térszalagjait. Igen. Ugye Billy Hamiltontól is mindig csak a highlightokat látjuk, és pont most néztem meg, hogy a on base percentage az 2 5 8. Hát ő, szóval... ő, nöpült, nem, ő baromi gyors, de ütésbe sem. Nem, nem kerül bázisra. Úgyhogy egy kicsit ők ilyen brigád. Még hát az a baj, hogy ugye a másik három csapat, mint ez ő szempontjukból a baj. A Louis-Pieterware Cups nem úgy tűnik, hogy nagyon összeesnének, úgyhogy a Reds meg a Brewers... Ez a Cards, az feltűnően simán vezeti a divíziót. Hát, igen, is egy kicsit beragadta rajt nála. Most kezdenek már, azért május közelpe a vége óta följönni, de hát a St. Louis azért elég konzisztens teljesítmény nyújt így is, hogy vannak sérültek. Ott is azért mondjuk Carlos Martinez nagyon jó szezon több végig, egy Wayne Wright kiesését Úgy, és Egyébként, mert szóba került a, a, Béna, a Béna csapatvezetés, meg a tecetos csapatvezetés, azért mondjuk az, amit a Cardinals csinálnak, hogy az elmúlt, nem tudom, 20 évben 15-ször jutottak play-jobban, meg abban 8-szor jutottak a Liga döntői. Nem feltétlenül igaz az, amit mondtál, hogy tudod, hogy uh, gyorsan elmúlik a világdicsősége. Hát ja, igen, ők a legjobb rá, hogy, hogy van, aki meg tudja csinálni, hogy végig. És ráadásul nem úgy azért, mint, a, mint mondjuk a Yankees, hogy uh, vagy a dodgers hogy elköltünk 200 millió dollárt. Hát igen, meg úgy ugye, hogy puholsz. Valami 100 millió körül, szóval legalább 100 millió dollárra kevesebbet mint mint én angels, ezt is túlérték annó, ja, Tényleg Luis egy, egy mintacsapat. csapat igen, ott ezt fenntartani lehet bár nehéz egyébként Tehát ezt a standard test mint, hogy, hogy tényleg úgy kezdődik a szezon minden minden uh, évben, hogy kárt. Most már gyakorlatilag ezt mondhatjuk, hogy ők ott lesznek. A hogy tetszik? Rengeteg fiatal. A... Hát, hogyha ezt április hely leérjük, akkor hát, hogy egy maximum, egy 500-at adtam volna nekik most a, a, erre az időpontra. 550-en vannak. És eh, ahogy mondjam, nem, nem emlékszem rá, hogy volt olyan nagyobb hullámvölgyük, Teljesen stabilak. Nekem sem rémlik. Ugye a, a, a télen, a nagy igazolások után ugye mindenki nyomta a hype-ot. jött a John meddon is. Ő is to folytatolta tovább, de be, hogy megnyerik, ahogy ezt megélnek. Én, én így magam, gondoltam, hogy ez ilyen, bár ott lesznek a tűzközeben, de ilyen nagyobb a füstje, mint a lányja. De hát nem, nem úgy tűnik. Minden csapatrészben van a jó játékos. Az ütősor, ugye Rizzo, mert kezd kiemelkedő lenni, Bryant hozza az előzetesen tőle vártakat. Edison Rasszony is jól mutatkozott be. Jó fogásnak tűnik a, ugye az elkapó Mikkel Montero is. Rotáció is. Teljesen összhárt, bár ugye egy kicsit, kicsit kevesebbet nyújt. Ugye a CAPS azért ugye hozza azt, ezek, amit, amit várt. Mondjuk pont a, a, a Filizzel kapcsolatban merült föltort, hogy a, ezek a baromi sokáig eltetett szurkolók, akik nem tudom 10-15 éveket is várnak, hogy na majd, na majd, na majd. Hogy most látszik először az, hogy, a, a, hogy igazából annyira pofátlanul fiatal a hogy, hogy ott egy 5-6 évig a, túl folyamatosan jó csapat lenni. Igen. S még, még van egy-két Játékosa a, a kisligába. Ja is, hogy tehetségek is nem nem férnek be, mert, uh, mert éppen uh, kicsit frissebb tehetségek vannak a helyükön. Ők cserélni is tudnak, pénzük van, nem érdek, úgyhogy mindenképpen számolni kell velük. Ők, szerintem a Cardinals elviszi a divíziót, de amikor a Wildcard helyekért azért nagy tolongás lehet. Pár évvel ezelőtt, amikor az NL volt a, a Wildcard meccs, akkor a 20 volt hogy mind a két a váltkát pozíciót az NL Centralból vitték el. Ez idén is tudtam, simán összejöhet. a többi csoportból, giants Dodgers páros, a Metsz bírja, akkor ők esett meg. a San Diego, ha összeszedik magát, de a pirates ez náluk jobb jobbnak tűnik, meg győzőbbnek. Hát igen, és a Pirates és a Caps is mondjuk az nl simán vezetni ezzel a mutatóval. És ugye tegyük hozzá, az nl nálam legalábbis egy halványan, de erősebb, mint mondjuk az IST. Hát igen, igen. Még a Pirates-nál nem beszéltünk. Igen, ott a Triple Play meghozta a fordulatot. vala akkor tehet volt. Igen. De elindultak. Igen, egy megkacsen... Elképesztő rosszul kezdte a szezont. Ez ja, de a budú szolgatfegvései <gül> <gül> bejöttek. Igen, pont ezt akartam mondani. Jó a gyakorlatok lehetnek. Már a fekete mágiához akart fordulni, aztán ugye csak, csak rájött valahol, hogy az egyik legjobb a ligában. Meghet igazából elkezdett nőni vissza haja. <gül> <gül> <gül> és ez még csak a <gül> Itt ami, ami nagyon tetszik, az a rotáció. Gerrit és már tegnap megint nyert, ugye tíz győzelem. Nagyon jó, jó idén. Egyéb Burnett. egyéb az... Burnett, szerintem tudta, hogy hogy maradjon még egy évet, vagy, vagy nem tudom, mert Igen. nagyon bejelentette évelején, hogy na, ez lesz az utolsó, és azóta igazából a legjobb formájában dob. Ugye említettük az elején itt a hangulat a klubházban, hogy a tavaly a Philadelphia-ban Burnett, hát ne, nem ezt hozta, és visszakerült a Pirateshoz, most még megint. Megint jó. Úgyhogy ennyit számít, vajon. Meg ugye Liriano is, Egy egészen jó szezonhoz. Szórja a kákat, rendesen, igen. Igen, hogy a Pittsburgh, és már úgy tűnik, hogy a Josh Harrison, a Starling Martin is magához tér. A Kang, a koreai srácak itt hoztak. és úgy tűnik, hogy beválik. Úgyhogy szerintem ők is, ők is ott tesznek a wildcard helyen. Na, szuper. Na, figyeljük sátok! Köszönöm a beszélgetést, miket hosszúra nyúlni. Aztán folytatjuk uh, nem De jó. jó. Sziasztok! Folytatjuk a podcastet, most éjjelisztezünk. Hárma vagyunk. Roboter, Tóth Andris és Kovács Ali. Na srácok, ki kezdi? Kezdjük a Retszág igazából szeretnénk tudni, hogy mi röhög, így teli szája, mit történik Bostonban. Hát, sziasztok, igazából Bostonban ugye megint nagy lelkesedéssel vágtunk neki a szezonnak, azt tippük, hogy tavaly äh, rossz szezon után most újra World Series lesz, hát nem úgy tűnik egyelőre, a véleményem az, hogy azért a az első hónapban a dobók betlisztek, most azok kezdik összeszedni magukat. Most meg az ütő banda nem, nem hozza azt, amit, amit elvárnánk tőlük. Igazából az eléjétől fogva nem hozzák, amit elvárnánk tőlük, és ez a probléma. De igazából a mai napig nem lettek nyugodtak egyik kezdőtökkel sem, nem? Megmondom őszintén. Van ez az új gyerek, ez a Rodríguez, ő van egyelőre nyugodt vagyok. Orszelló, Orszelló, azt tudnám, és Málival ki vagyok egyezve. Hát de Máli meg valószínűleg rá, vagy visszakülditek, vagy nem tudom, hogy mi lesz, hogy most valamelyik napig öltözött az edzővel, aki. Nem hinném. Ez szerintem inkább az edzőre volt kellemetlen, mert az meg ott állt, egy, Nem is tudom, kupaliszt. Meg se szólat, csak hagyta, hogy üvöltözzenek velem. Szerintem pont ez mutatta a legjobban, hogy, hogy mennyire nincs a, a kezébe felelnek a történet. Az a pillanat, amikor, amikor kiabált vele a Miley, és, és egy szót nem szólt. Persze aztán utána próbált a, a, a enyhíteni a helyzetet, de, de szerintem az nagyon sok mindent elárult. Úgyhogy hát nem tudom, mi lesz velük. Azért van még egy-két jó dobó a fiók csapatba. Ez a Brian Johnson gyerek szerintem idén még biztos, hogy bevetésre kerül. Aztán hát már meg... A ezzel kapcsolatban egyébként olyosz is ment a, ment a vita már tavaly is, hogy érdemes volt-e őt odaadni a, az Andrew miller cserében, cserébe, mert ugye ő tavaly, tavaly nyáron Igen. a Closer-ért, tavaly, tavaly szezon meg Olinbe nyomtuk, mert uh -huh. Andrew Miller nélkül nem, nem jutottunk volna a liga döntőbe. Igen. És hát, hogy mi lehet a probléma a, a line up -tal. olvastam múlt héten egy cikket, nagyon érdekes volt, és, és én már nagyon régóta gondolkozok ezen, hogy, hogy valószínűleg erről van szó. Ugye Rob is már többször hoztolt arról cikket, hogy felhátosan nő a, a strike Zona. És ha megnézzük a Redfax-nak, a, a, a, hogy mennyit sétál, akkor szerintem abban még mindig vezeti a ligát. De biztos, hogy a, a top 5-ben vannak és uh, szerintem ez a probléma, hogy, hogy túl, túl türelmes a, a csapatnak a hozzáállás az ütéshez, és uh, amiatt, hogy, hogy uh, keveset lendítenek, a, és nő a strike zone, több a több a, a cold third strike, és emiatt, emiatt uh, nem, megy a, nem megy az ütősornak, ugyanis nagyon sokszor amikor Napoli ilyeneket bekap, látom rajta, hogy micsoda demoralizáló ez a, ez a történet, hogy igazából egy, egy bolt nézett meg, és, és már megint strike és szerintem, szerintem itt, itt kereshető az, hogy a, a Red az nak az ütősorra mérjen gyenge. Két hete elhangzott a vezetőségből, hogy egy kicsit agresszívabbnak kéne lenni. Akkor Kapászó az első meccsen mindenre lendítettek, aztán visszaálltak, szinte ugyanoda, ahol korábban voltak. Mm, nem tudom, hogy, hogy ebből hogy tudnak ki hevickelni. Uh, Mit vársz egyébként a szezontól, hogy lesz, lesz még feltámadás, vagy. Uh... Hát, vagy Szerintem, hogyha a három-négy héten belül nem lesz feltámadás, tehát valami hasonló, mint amit most a Blue Jays nyom, akkor, akkor megint szét lesz ütve a csapat. Bár most ugye sokkal nehezebb lesz szétütni a csapatot. Mert azért, azért reméreznek, négy éves szerződése van Sandovalnak is. Ezt, ezt a csapatot nagyon nehéz, nagyon nehéz lesz úgy szétütni mondjuk 2012-ben, amikor a, a Dodgers-nek lepasszoltunk mindenkit. Túl, túl a fizetése. Itt van ez a, a, a ugye Porcello, friss, óriási szerződéssel. Nem, nem fogja tudni szétdobni a csapatot, ahogyan korábban. És én azt gondolom, hogy most azért pár évre ezzel a a játékos maggal kell valamit összehoznunk. Aztán a másik dolog az meg ugye a Big a kérdése, aki, aki most már azért látszik, hogy nagyon öreg. 226 a tal igaz van 8 az se túl sok. És folyamatosan negyedik, vagy harmadik a line Ki kéne onnan venni szerintem, mert, mert az nagyon vissza-vissza veszi a csapatot. Jó idén 40 lesz, nem? Igen. És még a, 30, úgy, 40 lesz. Hát most olyan szerződése van, hogy a, a csapat opció van a következő két évre. Én azt gondolom neki, hogyha így folytatja, akkor ennyi volt, a idénbe idén befejezi. Uh, Figyú, srácok, uh, DS-t hozzáadom, mert megjött közben. Póra Pappinát tartottunk. Igen. Szóval, hogy, hogy harmadiként, negyediként üt a lányba, Valóban az a szitu, hogy de egyszerűen nem, nem, nem teszik ki onnan, nagyon kikéne, De szerintem ez így már végig fog menni egész évben, Aztán szépen elbúcsúzunk tőle. Elbúcsúzunk Napolitól is. És akkor mi meglátjuk. Pedig Pedrojának igazán jó éve van. Ezt ki kéne használnunk, mert hát tavaly 9 homrán ütött, most jár 9-nél. Egyszerűen, hát sajnálom. De az újoncok hogy tetszenek? A um, Ramirez, én azt gondolom, Ramirez, Henley egyszerre, ahogyan pick jövőre nem lesz, ő lesz a DJ, mert egy életveszély ott a left fielden Sandoval kifejezetten pozitív meglepetés számra. Uh, Mookiebetsznek még kell egy kis idő, hogy elkapja a ritmust. Szerintem vele se lesz baj. Hát, ja. Castillo. jó. Neki is szerintem még elég sok idő kell, de Szerintem jó lesz, jó lesz a keszti, Munkade, jó de munkadeből mi van? Munkade szépen a, a szimpla csapatban el van. Jövő ilyenkor szerintem találkozunk vele. Még, neki tényleg annyi, annyi idő kell, hogy... Uh, annyi amúgy... hát 20 éves talán. Még szerintem még annyi sincs Még a nagyon fiatal ő, ő, ő ugye bonus kapott ezt a, a 70 milliót, és hát ugye 35 milliót plusz még 35 milliót fizettek a ligának büntetésként, de ő neki a fizetése, az liga minimum lesz, amikor bekerül a, a ligába. Tehát nem az van, mint castillo aki free agentként igazolt, és egyszerre ezt a 9 vagy 8 milliós fizetést kapta, ő nála pont fordítva van. Tehát ő, őt ugyanúgy fogják most kezelni, mint egy, egy valakit, akit draftoltak, szépen lassan bevezetik a ligába, és jövő ilyenkor itt fog törömbölni az ajtón, hogy engedjetek. Egy nagy kérdés lesz, hogy ma milyen poszton fog játszani. Pedroja, vagy a second base-en, Bogárc egyre jobb shortstopként. Pablo Sandoval, third base, innentől kezdve nem tudom, hogy hova fog majd befélni, mert ő ezeken a posztokon játszik, de ezt szerintem meg fogják oldani. Megcsináltatok télen azt, hogy a Igazából a piac egyetlen értelmes shortstop kitettétek left field Hát olyan is, úgyhogy... Nem segít neki a Green Monster. Az Egy biztos, kérdés. inkább zavarja. kérdés jutott eszembe, hogy szerinted nyári cserehatáridő előtt Red Sucks be fog húzni? Valakit ugye télen a Hamels nagyon mondták, de ugye most már ütő is kéne. Mi, mi, mi várható szerinted? Kizáró dolog. Tehát, hogyha a nyári határidő július végén ez a csapat nem lesz mondjuk egy olyan 5-6 meccsnyire a rájátszásra, akkor ez a csapat inkább eladó üzemmódba kerül, és pont ez a probléma, hogy most ebből a csapatból kitadsz ugye? Enli ramirez a, a friss szerződése, a a friss szerződése, őket nem fogják tudni eltaszolni. Bogárcot, Pedroját, miért is, miért is Próbálnak, ugye? ortiz már senkinek se kell. Napoli 200 Egyszerűen nincs olyan játékos, akit ebből a csapatból el lehetne passzolni, aki igazából kellhetne egy, uh -huh. egy, egy rájátszásba igyeklő csapat. Ortizm oh, az a mert igazából most ott úgyis összeült a régi nagy csapat. Hát <gül> esetleg. Nem, nem hinném, <gül> hogy őt, őt el fogják ő itt fog maradni, befejezi a párfutás és ennyi. Tehát most egy, egy muki Batschett nyilván nem fognak elpasszolni, egy Castillo-t sem fognak elpasszolni, ővelük, ővelük ki fognak válni. Úgyhogy. Alki viszont nagyon pozitív meglepetés számomra, ez a knuckleballer Steven Wright, őt szeretném látni, hogy folyamatosan a rotációban van. Abszolút szimpatikus. Meg hát egy unikum ez az a knuckleball, jó ötlet azt nézve. Egyébként neked a divízióból másik, másik csapat, amelyik uh, meglepetés? A divízióból? Aha, igazából hogy... nem, nem szeretem a divízióba az egyik csapatot se. Nem, most csak, úgy meg, Meglepetés. Nem meglepetés, én erre számítottam. Arra azért jobban számítottam, hogy közelebb lesz a Retszács, de ez egy ilyen divízió már évek óta, hogy ennyire, ennyire közel van. A ligában a meglepetés az meg a Houston, de most a divízióról beszélünk, úgyhogy... De a rész, részen se lepődtél meg, hogy ennyire simán vezetnek? Nem, ők mindig jó csapat voltak. De ez ők, ők simán tudnak hintázni a százfa meg a százvé között. Tehát ők teljesen kiszámíthatóan, hogy akkor most nyernek 90 meccset, vagy vesztenek 90 meccset. Nem, ő, nekik mindig erős a az annak ellenére, hogy megint ugye a sérült, de most már Matt Moore, nem sok erre, ő is visszatér, egyre jobbak lesznek, úgyhogy nem, nem, nem rossz csapat az. Pont, pont azt néztem valamikor, hogy úgy vannak elől, hogy mondjuk longoria nincs is nagy szezonja. A Pont, pont na, legyetek, pontosan ez ami hiányzik a Red Soxtól, hogy hogy csapat tudjanak lenni. Mert ez egy csapatmunka, amit a Tampa csinál, amit a Red, Sex, Red Sex csinál, az meg egy nem is tudom, nem elég nehéz. Meg még ugye előkerült az edző kérdése, hogy a feral nem nem igazán tartja két volt a csapatot, nekem nekem viszont a, a Tampa nem meglepetés, hogy a hogy ez a fiatal edző mennyire jó megérti magát, kicsit-kicsit olyan mint ami volt pár évvel ezelőtt a Kálcnál a Mike Metani, hogy, hogy ott is egy régi csapattárs újonc edzőként rögtön viszonylag sikeres. Igen, végülis hogyha belegondolunk, hogyha valamiért meglepetés a tempa akkor, akkor lehet, hogy pont ezért, mert elment az edző, új edző van és, és tudják azt a szintet hozni mint, mint a medannal. Hogy a Tehát, igen. meglepetés valaki akkor az a tampa, így van. Toronto mostani föltámadása, mert igazából két hete nem vesznek. Hát 10-0-nál állnak, ne is beszéljünk róla, mert. Ja, mai, nektek, nektek. Ma este az megint egy érdekes este lesz szerintem, úgyhogy. Ja, ti meg a héten nem nyertetek, nem? Mi, mi söpörtünk teket a héten. Hát nem, így van. Söpört a az. és hát most Eduardo Rodriguez dob, mondjuk Szó. ő ha megnézem a meccset, kíváncsi leszek. Én, én olvastam egyébként, hogy ö, tavaly nyár óta változott a, a dobó mechanikája, mert hogy ö, nálunk még egészen más, hogy dobott, és hogy ö, Bostonba finomítottak rajta. Igen. Tehát, hogyha ha valamiben jó felel, akkor az a, az a, az a dobó, dobóknak a, a, az edzi, eh, edzése. De hát ő dobójátékos is volt, tehát ez nem is, nem is csoda őhezért ért. Dobóedző volt még a, a Red sax is, tehát nem csoda. De most nálunk az idősorral van a komoly probléma, és hát, nem tudom. Szerintem nem fog tudni ebből, ebből kijönni a Red Sax. Ez, ez a szezon megint úgy úgy ér véget, mint a tavalyi, és nem látom a tüzetben, mint ja. Mondrás, Hát, ö, amit írtam a hosszabbításon, tesére. Rodriguez 2 kicsit kiegészülve Gardnerrel, meg a, a rotáció egy-két tagjával, úgy néz ki, hogy tolják a biciklit előre. Hát, valami hasonlót vártam egyébként, most így utólag már könnyű okosnak de így Rodríguez kihagyta a tavalyi szezont. Gondolhatom, hogy ez akár jót is tehet neki, ugye kétszer műtötték a csípőjét. Úgyhogy persze meglepő, hogy ennyire jó, de, de azért vártam tőle valami pozitívat. 5 testére meg úgy néz ki, hogy túl van a csuklósérülésen, úgyhogy még ez az utolsó két év, ami hát van a szerződésében, ami pozitív lehet. Ugye lassan visszatér Nova, ugye, Tommy John sérülés után ugye, a rotációba jutanak át nem fogják kitenni. Jóval jó Valdit se, a fizetése miatt nem, úgyhogy Adam Warren eddig szintén jól teljesítő, mert vissza a hogy Az CC-ben mi történt? Mert hogy uh, nagyon nem állsz? Hát ugye már tavaly, meg azelőtt is... Hogy olvasgatok cikkeket, azt írják, hogy ugye a, a velocity a, az erőssége a dobásának kicsit visszaesett, és még nem tudott ilyen muszinaféle féle átmenetet véghez vinni, hogy, hogy ilyen erő, erődobó helyett inkább ilyen fineszes legyen. De egyébként mostanában már úgy már, már egész tűrhető startjai vannak. Hát tőle szerintem ez várható. Dobálja meg a 6-7 inninget, ilyen 4-5 runnal. Legyen meg a 200 inning egy szezonban, és akkor kifut a szerződés, majd neki is lassan. Ne, ő is a fiatal. Hát nem. Neki is még azt hiszem két év van a szerződésre, plusz egy opció. Amit az idei, meg a jövő évi, meg plusz egy opció, ha jól emlékszem. Ugye az előbb említettem, hogy ha Nova visszatér, akkor Warren mehet vissza a bullpenbe, az azért lenne jó, mert a bullpen, ugye Betancesz, meg Miller, ki most megsérült, nagyon jól teljesítenek, e, rajtuk kívül, meg szinte csak balkezes dobok vannak a burukban, kéne egy jó jobbkezes, és Varem meg... Adom hozzá DS a ds aki szinten ilyen kis Drucker, úgyhogy hozhatjátok a észt. <gül> Csörög! Sziasztok! Szava! Van Roli, meg András, meg uh, Robot. Pont jó. ilyen kiz a téma. Meg és, épp az, és épp arról van szó, hogy Miller és Betens... Uh, 58.2 inning alatt 4 engedtek <gül> Igen ők az idejében az egyik nagyon kellemes hát mondhatni, hogy meglepetés, mert ugye Andrew Millerről mi személy szerint ilyen Kisshangerinél nem nagyon sokat tudtunk csak az, hogy elég jó cseredobó volt de ugye Closer tapasztalata szinte semmi nem volt hát Dellinnek tavaly iszonyatosan jó éve volt viszont nem tudtuk, hogy hogyan fog bele szokni majd ő is ugye, a Closer szerepbe, mert egész titkolták a tavaszi edzőtábor alatt, hogy most melyikük lesz a Closer, melyik a setup, vagy, hogy Girardi azt is revesgette, hogy majd két Closerrel megyünk neki a szezonnak, egy balos, meg egy jobbos. Hát ahhoz képest Millernek nagyon bejött a buli eddig, és most ha nem lett volna ez a idegesítő sérülés, akkor még nyugodtabbak lennénk, de hát egyelőre meglátjuk, hogy Dallin addig, hogy fog majd szerepelni klózerként, de én bízom benne, hogy folytatják a jó szériát mind a ketten. Hova teszitek a ma esti söprést? Hát már, mint a söprés elkerülésére gondolsz. Ér -el, ér -el, de hogy múlt, múlt héten az összes meccseteket megnyertétek, héten nagyon... Já, most elfelejtettek nyerni, de... Hát, igen. Mi van eddig a szezonnal? Mert igazából a... A az ds beszéltük, hogy hogy ti is ilyen csapat lettetek, hogy nagyon 6 hat, hat meccs, bukó, megy, meccs, nyerő, hat megy, bukó. Igen, és ezt nem nagyon tudom hova tenni, de hát egyelőre nincs akkora baj, mert ugye elég jó helyen állunk, de hát nem tudom, érdekes eddig ez a szezon nagyon ilyen szempontból. Mondjuk a lájnap vége az a... elég keveset nyújt eddig, úgy tőlük kicsit öngyém. Igen, igen, igen. Hát hogyha ők beindulnának, meg hogyha ilyen kárhoz beltránokat nem 5 millióért a semmire, akkor igazából én nyugodtabb lennék egy picit. Bár beltránnak az előző hónapja teljesen jó volt, tehát a, a, a május az azt mondom, hogy az, az, az nagyon jól ment neki, de hát azóta megint szerintem júniusban nem sokat tett hozzá csapat sikeréhez. Még ami furcsa nekem. Egy Chase Hadley, 13-14? 14, 14 meg volt neki a 14 tegnap, a 14, vagyis ma hajnalban. Ez, ez így hogy? Hogy ő eddig ilyen jó védőként volt tartva. Igen, hát neki azért is adtunk hogy a szerződés, hogy ő legyen a kezdő hármas, mert hogy védelemben nagyon biztos kezű. Biztos ott van Aaron. <gül> Igen, de hát ő az a baj, hogy a csípő miatt csak azért, azokat tudja elkapni, amit konkrétan hozzájutnak. Szóval a range az rosszabb neki, mint gitörnek a karrier végén. Akkor Didit kell letolni a hármas, hát a jobban bejön neki. <gül> Igazából én azt olvastam Heddiről legutóbb, hogy az olyan pléjeket, amik ilyen nehezebbek, meg amik ilyen extra erőfeszítést igényelnek, azokat tök könnyen megcsinálja, és tényleg voltak olyan bravúriai, hogy tényleg vetődik, elkapja a line drive-ot a levegőben, tök szépen dobja egyesre, viszont amikre, amik, amiknél van ideje gondolkodni, tehát az ilyen rutin viszont így, így túl gondolja, vagy nem, tud, nem tudom, de, de tényleg az nagy nagyrészt olyanokból vannak, amikor vagy gyors a futó, és, és amiatt nem tudom, elizgulja, vagy fogalmam sincs, de egyszerűen tényleg olyan, mintha amik reflexből jönnek neki play azokat meg tudja csinálni teljesen jól, és bravúrosan amik, amik meg rutin kellene, hogy legyen azoknál meg így dadog a kezében a labda. Az előbb szó volt a, a Red az arról, hogy uh, még egy jó pár évig van uh, a csoport magjának szerződése, hogy nátok uh -huh. is az a helyzet, nem, hogy még két-három évig uh, viszonylag uh, sok pénz elmegy a, az öreg fiúkra. Igen, igen, igen, igen, hát... Ez is még itt van, mondjuk rá idén nem lehet panaszt, tehát most látszik, hogy egészséges, és nem fáj neki az a csukló. De hát egy ilyen CC-szabátyja, meg Alex Rodriguez meg ilyenek mondjuk, éradra se lehet semmi szó eddig, mert én nagyon örülök, hogy ilyen jól megy neki. De hát ki tudja, hogy az elkövetkezendő még két-három évben mi lesz velük, és Komis. hát nem vagyok nyugodt. van <laughs> Mondjuk ugye jó szezon futott, de most sérült. Igen, vele az az, az az egyetlen baj, hogy nagyon sérült. Igen, fél év, menjünk igen, a igen. hátra a Hát úgy... én... Bocsánat, igen. Mondjuk ugye, ugye az elején mondtuk, hogy a jenkiz hogy áll, ugye úgy állnak most elől, hogy ezből már egy ideje sérült, úgyhogy ha visszatér azért ez az nagy, nagy plusz lesz. Hát reméljük, hogy majd egy lökést ad a csapatnak, mert ugye nélküle kezdtük úgy a júniust is, hogy hat meccs 6 győzelem, vagy 7-ből 7 hét hiszem. És akkor azóta meg most megint szopóroller. De tényleg egyébként Ellsbury kiesése sokkal kevésbé látszik meg, mint amennyire számítottunk rá, hogy meg fog látszani. Hát meglátjuk. Igazából sokkal nyugodtabb szerintem mindenki nálunk, hogyha Ellsbury az első ütő. És ott van centerben. De hogyha ez az ára annak, hogy Slade Heathcote és Mason Williams felkerüljenek, meg Ramon Flores, meg ilyenek a csapatba, akkor akkor ezbori pihenjen két hetet, vagy Garner, vagy Young, vagy Beltran, és, és jöjjenek a fiatalok, mert én nagyon-nagyon támogatom a, a, fiatalok a fiatalok Hero Judge. Így van, ő is. A fiatalokról jut eszembe, hogy a ds biztos találkoztában, mert már átküldtem, de hogy a Egyre több blogon azt olvasni, hogy uh, Bro Harpernek a, a legtermészetesebb uh, dolog lenne, hogyha kerülne 2019-ben, és hogy ő, ő lenne a, az új Jenkésznek a, a maga. Hát igen, neki ugye akkor jár a szerződés a 18 végén, és mennyi 25 éves lesz akkor? Mi két két mindig szem... á, Még mindig modellá, 22. Még mindig szemtelenül fiatal lesz. Tehát, hogyha, hogyha egy kicsit a zsebébe nyúl a csapatvezetés, és mondjuk a, a prospektek ugye besülnek, vagy nem lesz akkora potenciál bennük, mint amennyi most látszik, hogy lehet, akkor teljesen jó lenne hár, szerintem mindenki kiegyezne azzal, hogyha az ő csapatában játszana. 2020-tól meg <tán> Az már egy kicsit sok lenne szerintem. Bár én nem nagyon szeretem Giancarlo-t, szóval azért is húzom a számat egy picit. Hát jó, hát a, a nagy lóvét azt is valamelyik nagy csapat fogja kifizetni. Nem, nem Gloria fogja kifizetni a, nem tudom, 220 milliót. -hát Minek szántad, amikor Steven Drew üti a homránokat a Mendoza alatt? <hállt> Így van. Erőt összeom, hogy van egy hatalmas Twitter oldal, Robbinak azt is küldtem, hogy a, a Drew üte már 200 fölött. És akkor egy minden nap, hogyha van meccsünk, akkor a nap végén így berakja az a emberke az aktuális ütő átlagát drew és így NO, vagy NOPE <gül> <gül> <gül> egy, Jó is, hogy a hár perc mert pont most a hét közepén esett meg, hogy végre nála fiatalabb ütővel szembe találta magát, hogy a Jacob, Jacob lindgren igen, igen, igen. igen. Dobóval. Dobóval. Egy dobóval, yeah. bocsánat. Igen, igen, igen. Az egy a... fantasztikus döntés volt Zsirárditól egyébként. Na mindegy. Téregez, az új srác, akik, akit tegnap csaptunk őt a héten újítottátok be, nem? Cseredobó. Ki volt? Én, nem, én abszolút le vagyok most maradva, a csak az eredményeket. Martint? Őt most hoztuk vissza, ő nálunk kezdte a nem. szezont. A Sergio Santos volt. Nem? Igen, igen, igen. Hát jó, most a Tegnap őt szétcsaptuk, uh, róla, róla léptünk meg. Igen, igen, őt most szereztük, nemrég. Na, döntés volt. <gül> De mondom, hogy most ne vagyok maradva, mert utóbbi két mesnek csak az eredményét láttam, mert szombaton egész nap meló volt, meg délután Na, szórakozás. Kettő, mai 11 pontok megnézheted. <gül> Jó, legyen, csak akkor nyerjünk 12-11-re. már <gül> Na, mi marad ki? Jaj. Én Torontó... Működik. Torontóról vélemény! Hát... Hahaha. <sínt> Ennyi... Vagy a érdemelnek többet? Ugye <sínt> Donaldson teljesen elkattant... Rassza Martin is... Úgy néz ki, hogy jó vétel... Martinnak örülök mondjuk, mert ő szimpatikus... És? ugye hmm. az a... az a... az a rémisztő ebben, hogy a Bautista még nem igazán indult be... Ugye így, így vannak most egy ilyen tízes sorozatban, uh -huh. hogyha még ő is egy kicsit összekapja magát, akkor... Ott meg ott a rotáció igazából végre nagyjából egészséges, meg nagyjából elkezdtek normálisan dobálni, mert ugye évelején ott is az volt, hogy bárki kezdett, akkor nem lettek nyugodtak, hogy akkor most ez túti vine, vagy, vagy szétütik. Uh -huh. Nem tudom, hácsinzonnak is voltak, nem tudom én majdnem komplett kémiai, meg voltak, uh, voltak olyanok, hogy hárminning után le kellett kapni. Hmm. Benne, hogy most a héten a Red pont kicsit megcsapkodta az ja, Azért a... mondom, hogy uh, t -t -t nem, ott, ott is kb. ugyanaz van, mint Bostonban, hogy uh, bárki kezd a dombon, akkor igazából azt se tudod, hogy most ebből mi lesz. Nekem a... Torontoról az itt eszembe, hogy a Billy Wien ezt egy kicsit eltaktikázt, ezt a George Donaldson cserét. Ja, igen. Ez az a gyerek az ennyire jó, az az, az igen. Uh -huh. De lehet, hogy igazából lehet, egy jó tett neki a levegőváltozás, egy kicsit fűvesebben ezzel jobban megy neki. Az a zseniális az a gyerek. És, és figyeljétek meg, föl fog jönni a Torontó. Most idén lesz esélye arra, hogy, hogy bejusson a rejegyzésbe. Ha -ha. Hát akkor az harmadik hely az megint nem jön össze sem Most, se neki. Nézzétek, tehát valaki el fogja vinni Cole A Torontónak pont szüksége lenne rá egyébként. Én, én nem tartom elképzelhetetlennek, pontosan ahogy a Robi mondta, a rotációt kéne egy kicsit egyébként uh, pont van erősíteni, a... és a soruk az zseniális egyszerűen. Jó, de az, az is, ott is, ott is igazából most oké, okay, hogy uh, tízes győzelmi sorozatban vannak, de ott is egyszerre le tud, hogy ki tud hűlni az egész brigád. Igen. Mert, mert ők voltak már jók, nem tudom, áprilisban valamikor, aztán májusban meg uh, Zsinorba kaptak ki egy csomó meccsen, amikor senki nem ütött, meg mindenki mendózát ütött, aztán uh -huh. most hirtelen mindenki üt, de hogy nem tudják tartani folyamatosan a, nem tudom, a, az állandó ütés sorozatot. Egyébként, amit itt a Roli mondott, hogy a hummels van esélyük megszerezni, erről az jutott eszembe, hogy azért ott a GM-nek, a pulosnak nem sok lehetőség lesz a nagyot gurítani. Én azért, hogyha nem sikeresek, akkor érezek egy ilyet, hogy kirúgják. Szóval lehet, hogy, hogy akkor nyáron azt mondja, hogy... Jó, ami, ami mondjuk a Roli mitelünket mert... meg tönkretette, hogy úgy ugye folyamatosan hajtották a den azért, hogy menjen az elnöknek, az igazából a tenünket tönkretette. Tették teljesen, mert hogy semmi másról nem volt szó, hogy most akkor Dendyuk megy, vagy nem megy. Igen, uh -huh. úgyhogy én ott, ott, ott egy ilyet érzek esetleg a Torontonál, hogy ott már szorul a hurok, úgyhogy lehet, hogy a nyáron azt mondják, hogy akkor vágjunk bele, hozzuk ide valaki, valaki sztárt, és akkor menjünk rá a playoffra. Csak az a baj, hogy ők mindig rá akarnak menni, és, és valami mindig közbe jön. Tehát Torontónak nem tudom mennyi, 5-6 éve, Bitangerős csapata van, hogyha a neveket nem? nem? két-három Vagy sérülések? Három éve vitték oda a, a, a zene-liszt, ja, igen. Di, a ingen, a ingen, a De utána meg uh, sérülés, sérülés, meg hát az év is úgy kezdődött, hogy uh, nem tudom, lépcsőzött, aztán megsérült, meg... Ja egyéb hülyes érülések. Szerintem a top 10 hülyes érülések listájából 3 4 volt. <tose> <tose> a tüsszentés, az pillár volt, ugye? Meghúzta a hátát tüsszentés. <tose> <tose> <tose> <tose> Akkor én látom, hogy a Carpavano hiányzik még nekik a rotációban senki más. <tose> <tose> Na. Halló? Igen, oké. Okay. Igen. <laughs> Na, hallottatok, hogy tiszteltetem? Ja, nem, egészségedre legalábbis én nem. Jól ja, van, sikerült kikapcsolni ezt, hogy várjátok ti. És jaj, tegnap jött számomra a nap híre, hogy végre ilyen kis kirakta Ashmi Rogers-t. 40-es keretről. Megfültétek is ligába, számomra. vagy ki is tett? Nem, kitettük, most Waver, és hogyha nem viszi el senki, akkor, akkor lehet, hogy jön aaa ha akar, de hát nekem őszintén szóval nem hiányozna. Mert valami módban meg még keményebbek, két és fél milliót kitettek Evert cabrera, -t, a a cabrera. Kitett, kirakták, vagy jó, oké, köszi. Igazából a csávónak csak addig ment, amíg dopping volt két évvel ezelőtt. Érdem kiül, más is doppingol a ligába. Hát a nem hisz Nem hiszem el. Nem úgy voltak vele, hogy ő is, ő is hátra bejön, mint, mint Nelson Cruz. Jócsó érzés ez az ex-dopingos, majd aztán. De aztán nem. Tehát, hogy azért ment baltimore -ba, mert azt hitte, hogy majd a Chris Davis-től kap egy kis cuccot, de ahogy nézem, a davis is. Davis nem dopingol baszki, hanem egy enge cuccot szer. Federált szedi, amitől amit amitől jobban látja a labdát közeledni. Ah. Meg ő az idén már Liga szedi. Ő is abból a 10%-ből esik, akik, akik hiányosak és jobban kell koncentrálniuk. 2013-ban jó koncentrált. Ez ja. a doping, dopingvárdak, Andrész hidegfutkos a, a, hideg a hátamon, mert 2000-es évek közepén rettentőbb én a csapat doping volt. Tehát akkor mindenki cúcszott, aztán láttuk, mi volt az eredménye. Na, és akkor mi lesz a Baltimore-dal? Nem hihetsiman hát, megnyerjük a divíziót, ugyanúgy, mint tavalyi sumákban. Hosszú út van még fölfelé. Nem, mert egyébként kb. a rotációnk az ugyanaz, mint eddig, hogy nóném no senkik hozzák a vineket, az ászok azok betliznek, tavaly Ubaldótól akadtunk ki, idén Ubáldó jó, idén Tilman betlizik. Jönnek az új srácok, akik, most már értem, hogy miért engedtük el Eduardo Roddy mert hogy még nála is jobb fiatal dobóink vannak. Tyler itt soha nem látjuk már, mert megint sérült, negyedik sérülése. az ütők, meg szerintem mindenki elfelejtett télen, hogy oké, hogy nincsen már Nelson Cruz, meg Marquez, viszont idén van Víter, meg Márcsárdó. Magcsadó összeszedte már magát? Nem itt 300 körül, de tegnap mondjuk négy darab rb t ütött be nektek. Úgyhogy távol meg a meccs. Tavaly, tavaly előkerült Steve Pirsi, idén meg Jimmy Paredes lesz az. Ja, igen, igen, igen. Paredes, aki nem tudom, 300 fölött üd bőven igazából. Azért nem kellett, azért raktuk ki a Kárdiállát a kettesről, mert minek csak plusz egy ember. Az outfield az tragédia, az úgy ahogy van tragédia, de legalább van Adam Jones. De jövőre meg úgyis is szétkapják a csapatot, mert egy csomó embernek lejár a szerződés, szerintem Wieters mehet. Nem hiszem, hogy különösebben költenének rá. És akkor a Caleb Józsi lesz a kezdő? Meghát ott van a... nem tudom kimondani, mit tudom, hogy mi a neve, elbetűs csávó. Igazából catcherünk van. De ugyanúgy nyerjük a divíziót, mint tavaly egy szép összejön az a tíz meccses előny. De egyébként, amikor pár hete raj, vagy a DS-ek röhögtek rajtunk, hogy útmás voltunk, akkor mondtam, hogy oké, okay, várjuk meg az Oster szünetet, Aztán egy hónap múlva beszéljünk, hogy akkor mi is röhögünk. Hát majd fogsz sírni a szezon végén. Jó, hát messze van még egyébként. Meg a másik, hogy. Egy csomó Oriolesz-blog is uh, belenyugodna abba, hogy egy stabil 500-as csapat lennénk, mert igazából tényleg gabó tehetségek vannak, tényleg meg annyira szét fogják kapni a csapatot, hogy, uh, hogy jó, van egy fiatal, kemény mag, és meglátjuk, hogy ki, kikre szánnának pénzt, mert mondjuk az idei szabad piac meg kemény lesz. Egyébként a nyáron Millerhez hasonló cserét vársz az orjósztor. Nem hiszem, mert, mert az outfillre mondjuk nem ártana valaki. Zobriszt, az Zinazielid. Mert velünk is nagyon sokan összehozták. De én nem örülnék annyira neki. Outfillre várok tényleg valakit aztán. De nem hiszem, mert. Mert nem nagyon szoktunk. Ahogy tns se cseréltünk, meg uh, nem, igazából Baltimore-ba az a, az a tempó, hogy nóném no, senkiket összednek, és igazából el, Nem tudom, hogy Travis snyder is mindenki elkészte, aztán nálunk egész normálisan teljesít. Meg Steve Pierce, aki itt három éve vagy két-három éve ide dobáltak egymás között a csapatok, uh, teljesít. Fellett hívan Olain, Rejmold, ő is. viszonylag jól üt. Igazából egyetlenegy dologba bízunk, amíg bár volt az egyző addig bajunk nem lehet. <gül> Ugyanezt, mint Girardina, annyira nem mondhatjuk el. <gül> nem bírom. Jó, nekem sincs alapból bajom vele, de management az időről időre előjön, szóval Robi tanúsíthatja, hogy Hát teljesen milyen... is előjött, mert igazából négy-négy után a, a... Két cseredobóról ütöttünk öt pontot. Ja. van, Hogyan jönnek ki a számok? Igen, öt pontot ütöttünk. Hármat meg kettőt. Hmm. Tehát a legjobbkor kapta el cc -t. Jól dobottam, hogy? Mert a a homranját, a pont láttam és vagy utána aludtam be. Nem bírtam. Az elején az LBN adókapok volt, nem, nem volt különösebb, potyogtak a pontok, de regálom egy volt a meccs. Azt értem, úgy kicsit égrő, nem, hogy te zsérre egyesről befutsz. Hogy? <gül> Azért az a védelmeteket nem dicséri meg. Jó, hát nem, nem az van, mint két évvel ezelőtt, hogy, vagy tavaly volt, tavaly előtt, milyen év van most, tavaly előtt, hogy a ligás volt, mert igen, hmm. a potyogtak rendesen az errorok, amíg a. Titár a hármasan is belejött a régi addig potyogtak a... az arrowjai. De teljesen mindegy, mert igazából azért elég gyenge a... A... A... az éjeliszt. Nagyon. Kb. ugyanaz, mint tavaly, egy bárki megnyerheti. A bosszalon kívül. <hállt> <hállt> Nem akartam én oda szúrni, de köszi. Nem, de tényleg egy, egy pár héttel ezelőtt dumáltuk, nem? Hogy, hogy az elsőn kívül mindenki 500 alatt volt. Hát ja, meg is valami, nem is tudom, 500 alatt voltatok 5 meccsel és csak valami 4 és félrel voltatok hátrányban. Ja vagy? igen, igen, igen. Aztán most szóval... meg igazából, hogyha söprünk titeket ma, akkor beállunk az első helyre, Tampa mellé. Százalék alapján mi vezetünk, csak mondom. De... Várjál... Nem valahogy. Na mindegy, akkor majd kedve még még, még akkor még lesz egy meccselőnünk. Ja, ja. Átrőbb a zagarakat, de meg kettő, mert úgyis is nyerünk, szóval. Dorontó is ha nyer, akkor azért ők is ott vannak egy-két meccsre, jó, Most nézem, hogy nekik csak vereségben van több, mint nekünk. Tampa az meg egy gyözelemmel, meg egy vereséggel is több. És épp azért pont nekünk egy. 5-41 ja. százalék, úgy nekik 5-40. Jó, majd... Fantasztik. Kérdem, hogy szerben átveszik a divíziót, aztán a Lólsztár szünetben Na, fiú rácok. Megint a Billy meg... a kézesete forog fel. fel. Jaj. be, aztán folytatjuk egy hónap múlva. Jó. Jó, Jó van, majd addig a Red Szex is már 500 lesz. <laughs> De mint pár, ez tavaly, vagy tavaly előtt volt, hogy júliusban az egész életisztett. Mindezetlen. Az az az igen. Igen, de akkor meg is nyertük a bajnokságot. Mm. Vannak véletek tőle. Na. Egyébként, egyébként csak tényleg össze kéne hozni végre egy jó szériát, és közelebb kerülni, onnan meg már bármi lehet. Oh. Ja. Szép ámokat. <laughs> Na, üdv mindenkinek. Jók legyetek!